Vinifred se hrdě otočila na podpadku a švihla bičíkem. Patilno, počkej chviličku s tím čtením. A co mě pořád vyrušuješ? Mordě, když vidíš, že tady čtu, že? tak co tento? počky teď jsem to ztratil. Ani nevím, kam ta Vinifred švila. Možná, že sebou sama švihla. Hele, hele, nech si ty vtip Ano? Co vlastně zase chceš? Já jsem na rozpadcích a bezraden. Tak mluv, co nevíš. Jaké i se píše ve slově Osika. No, na tohle se mě ptáš? Ty, dítko ve škamnách sedající? A k čemu to vlastně potřebuješ vědět? Protože tady něco píšu. No, jaké i to ale jaké i Máme přece měkké i, že ano? A současně i tvrdé i hm? Tak si jedno vybereš a nech už mě číst. Nebo kde jsem to zůstal, počkej, nejo, tady ne, šlehla bičíkem polo zkroceného plnokrevníka, až zadusal kopitem. Tačí, ty ty mě na pospa hodě, a já potom dostanu pětku. Ludský strike, já to nedočtu, už to vidím. Co je zase? Ta osika, jaké jí? osika, osika. Tady, vidíš, Fred, že jo, d -d -d dusá kopitem a ty potrvuješ s osikou. Tak si řekni vybraná slova, hý, chý, a máš to. Osika tam ale není, táčí. A já za to snad můžu. Kdo ví, kam si zase zašantročil? kluku nepořádná. A když ty pořád jenom čteš, synstva svého si nevšímaje. Nevšímaje, nevšímaje. Ček, tady přijde utrmácen, že jo, celý den pracovaje, chleb ve zdejší dobývaje a, a ty si na něj vymyslíš nějaké osyky. Tak tam napiš obě I, a to špatné se potom škrtne. Tak dobře, já to nějak udělám. Jo. Polo krocený plnokrevník zlobně zaržál, ale vyní fredina něžná ručka škubla nervózy uzdou až pohodil tlamou. Tačí, tak ty nedáš pokoj? Tohle už začíná přestávat Česko. Když tě víc zajímá něžná ručka nějakého polokrevníka, bo ne, jo, Všetko mě zajímá, když se vzdělávám četbou, proč se taky ty nevzděláváš? Něco si či a mlč přitom. Já nemám co číst. No, já nemám co číst. Tady máš literatury a je. Pojej se. Něco si vyber. dej pokoj. Nebo se vůbec nedočtu, jak to s tou poloskrocenou tlamou ty Vinifred vlastně dopadlo. Jo. Co po mně, hurvaj, tak pořád pokukuješ. Pocem? Co si zase proved? Um, to Vlastně nic. Hele, hele, hele, nevymlouvej se, nic mi tu neříkej a všecko mi řekni. Tak bude to? Já jsem obdržel poznámku do žákovské knížky. A hele, a proč? Povídej, jak to bylo? No, bylo to tak, teď začalo to vlastně kvůli Frantíkovi vonásku. E, to je ten nový spolužák? Ano, já mu říkám gringo zranče čtyřikrát obrácené X v je hlavou. Tak hele, jak si mu říkáš nebo neříkáš, to mě nezajímá. Jak si dostal tu poznámku, to chci vědět. Tě to povídám, on mi dal o přestávce na mléka a já jsem mu tu sklenici poslal zpátky přes celou lavici, jako, jako barman v nálevně posílá ho isku. No a co bylo dal? Právě, že nebylo. Ta sklenice pak nebyla. Ona spadla. No tak víš, jaký jsi uličník. Samé skotáctví provádíš. Zlobil se na tebe, že? Ano. Zkamenila mu tvář a z očí mu vyšlehly blesty. Pak řekl, že si to vypiju. No bodeť by mu nevyšlehly, tento, jo. Jestli pak jsi se aspoň omluvil, co? Mm, já jsem mu pak dvěma pevnými kroky pokročil vstříc a pak jsem náhle... Tahle pronesl, pozor na jazyk, parde. v tomhle kraji nemáme cizince rádi. On chtěl něco říct, ale já jsem se zhoupnul v kolenou a procedil skrze zuby. Cizinče, vaše kolty vysí prokladě nízko. Co, že to z a co on? Viděl jsem na něm, jak se mu napěli svaly, tak jsem ho neměkřikl, hombre. – Chyťte se hvězd, nebo jste ve vteřině příbuzno řešetů. On však mě blesku rychlou pravičku a vystřelil dřív. – On vystřelil? Ano, od boku dal mi pohlavek a potom málem vypukl divoký zápas, jenže přišel do salonu šerif jako pan učitel, víš, a dal mě poznámu. Máš to podepsat? – Vokáž. Neukázněné chování. Vliv špatné četby, delirium, rodokapsum, no tohle, co pak já za to můžu? Co pak se mohl tušit, že potom takhle zvlčíš? Všecko to vyhodím a bude pokoj. Já tě naučím. Vždyť si to četl taky. No četl, pravda, hleda je zábavu a poučení. Co pak se mohl tušit, že to takhle dopadne? Nebudu tedy čísti tím méně se poučovati. Tak. A nemůžeš tačulo. Já bych měl na to dobrou radu. Jakou? Zajdeme do prodejny kniha a tam dostaneme zábavných i poučných knih, co budeme chtít. A za pár korun.